Коли біс, щезайсь перед очей, а як справжній чоловік, вогнем граєш, з'їдного приміру вб'ю. Одказом на сеї мара, притулила пальця до вуст та й неначе благала замовчати. Залишивши пістоля, став він пильнувати, по довгому волосю. По шиї та по розхристаних грудях смаглюватих постеріг він, що це жінка якась. Але ж була вона не тутешня родичка, увесь вид її смаглявий, стяжений хворобою, ягоди їй дуже вип'ячувались над позападалими під їх щоками. Узенькі очі її підіймалися луком вгору. Щопильніш придивлювався він їй до виду, то все більш нагадувала йому, таяманія щось по знаку. Нарешті не стерпівши, спитав її, хто ти єси? Щось мені здається, не я тебе знаю, або десь бачив. Еге, років за два тому буде у Києві. Років за два. «У Києві», – підхопив Андрій, перебираючи усе, що засталось йому в голові з бувальщини за школярського життя. Знов Андрій спильно поглянув на ню, та в мен згукнув на весь голос «Ти татарка, слуговниця панянки, воєвої дочки, адже так?» Цей? Промовила татарка, склавши руки, видом благаючи та тремтячи усім тілом, а тим часом обернула голову назад себе, чи б не прикинувся хто з гучного гука Андрієвого. Кажи з чого й як ти тут? казав Андрій, сколотившись пошепки, сливи задихаючись і щохвилини уриваючи річ. Де ж панянка, чи ще жива вона? Вона тепер у містові. «У містові, – кажеш вона, – проказав Андрій, ледві знов не гукнувши, та й почув, що вся крівмент збігла йому до серця. Чого ж вона там? Кажи, чого?» «Бо старий пан Таменьки, він вже півтора року воєводою у Дубні. Що ж вона заміжня?» «Та ж бо, яка ти химерна, як там вона тепер?» Так що другий день, як і крихта, була їй у робі. Мабуть. Чому? Бо ані в кого з городян, ані однісінького тобі шматка хліба немає. Усі давно вже їдну землю їдять. Андрій остовпів. Панянка бачила тебе проміж запорожцями з міського валу. Та й сказала мені. «Піди до лицаря». Та не кажи йому, що як він ще не забув про мене, хай прийде до мене, а як забув, найдасть шматок хліба старій моїй ненці, бо не хочу я бачити, як поміратиме вона на мої очі. Хай краще по мені вона умре. Прохай його за ноги, за руки, хапай його. У його теж є, моя матінка старая, то найрад її дасть хліба. Багато усякого почування прокинулось і зорнуло у молодих грудях козакові. Але яким же ти побитом тутки опинилась, як ти сюди прийшла? Печерою? Хіба є тут де печера? Ба є. Де ж само? А не зрадиш лицарю? Ба ні, от тобі хрест святий. Як зійти у балку? та перейти потік, то отамо само де очерет. Та й виходу вона у саме місто, просто до міського монастиря. Ходімо, зараз ходімо. Але ж дай лейцарю на мення Христове і його матері святої, дай шматок хліба. Добре, добре. З ці отут біля воза, або ні, краще лягай на віз, не бійся, Тебе ніхто не вгляде, бо всі сплять, я, Міттю, звернусь. Пішов Андрій до возів, де був усякий потріб їх куріння. Серед це йому колотилося в грудях. Усе колишнє, усе, що було пригнітили походи козацькі та хмурне,